Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen att lyssna ännu en gång på programmet Toner och tankar. Förra programmet var mitt 100 här i Närradion i Norrköping. Sen kom ju Linköping till lite senare och Vetlanda ännu lite senare. Roligt att ni vill lyssna på mitt program. Jan Sparring med sin härliga basröst. Kom in i Guds solsken. Igår när jag spelade in programmet så var det ju en riktig sensommardag mitt i september eller slutet på september. Jan Sparring sjunger. Mm. Se dig omkring, hans sol finns överallt Även om skuggor gör att det känns kallt, det känns kallt. Se dig runt omkring, hans sol finns överallt Kom in i Guds sol Varenda en Kärlek som gör att man blir glad igen Glad igen Se dig omkring att kärlek finns överallt Även om skuggor Gör att det känns kallt Det känns kallt. Se dig runt omkring Han finns ju överallt Det var lite för lite regn i somras, tyckte meteorologerna och folk som hade förståndet. Och sen har det regnat ganska mycket här i höst. 1998, då bodde vi i Vetland, i Småland. Och den sommaren var en regnig sommar. Här är en dikt jag skrev då efter den sommaren. Den förflutna sommaren. Sommaren har gått eller snarare förflutit. regnigare än i manna minne. Juni, juli och augusti gav 346 mm, få bad men mycket svamp, blomster i augusti, grönt gräs och tusentals blåklockor som muntert ringer in ännu en regnig men vacker dag som gåva av skaparen.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 Halleluja, det är skönt att vara Jesu Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller ut i prober och, och så en dag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 men vi håller ut i troben och så en dag kommer han hämtar oss, hämtar oss hem sig. Det finns så många här i världen som lever hela livet utan mål. Jesu Fyller han mot liv Vad min jag minne hör Halleluja Det är skönt att vara vän, Även om det kostar på Någon gång i bland. Men vi håller ut i troben Och så en dag Den här hösten har jag flera kafémöten inbokade och varit på en del redan. För dryg veckor sedan var jag i Örebro pingskyrka. I tisdags förra veckan var jag i Värnamo Allianskyrka. Och dagen därpå i Katrineholm pingskyrka. Och dagen därpå i Eskilstuna missionskyrka, På en RPG-träff i oktober så, ja igår var jag i Pingskyrkan Norrköping och hade program i samband med vår sopplunch där. I oktober har jag i Korskyrkan Norrköping, i Ryttargårdskyrkan i Linköping och första november har jag i Pingskyrkan i Västerås och sen tar jag höstsemester ett par veckor utomlands. Men jag tänkte på när jag var i Värnamo tillsammans med min fru Gittan för några dagar sedan, en vecka sedan ungefär. Det var 70 personer i Allianskyrkan och man har en liknande samling varannan vecka, varannan tisdag. Alltid med 70-80 personer. Pingskyrkan har på samma sätt pensionärsträffar, dagliga träffar med lika mycket folk och ytterligare någon kyrka. Tänk vad mycket människor som är engagerade i kyrkorna runt om i vårt land. I den här lilla trevliga Eskildkyrkan i Eskilstuna så var den afrikanske pastor Josef med och höll en liten andak på slutet. En trevlig bekantskap. Talade utmärkt svenska gjorde han i Värnamo så hade jag programmet tillsammans med min kusin Inger Gustafsson som jag har jobbat mycket tillsammans med med sång och musik och vi har spelat in lite sånger också. Här kommer vår inspelning på en av mina sånger. Räck ut din hand.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 Lama kan gå och blinda sig. Räck bara ut din hand och rör dit Jesus i rum. Så många andra har haft samma kamp som du Så många dingar under tunga bördor Vara en som hjälper dig ur all din nöd. Och han är här, han älskar dig med evig kyr Räck ut din hand och rör vid Jesus i tro Och mellan dig och all maktens Kan vad som helst ske. lita på Gud han hjälp ska ge, Räck bara ut din hand och rör. Den här veckan gör jag en intervju med Lisbeth Lindholm, medlem i Pingskyrkan Norrköping. Och eh, i mitten av intervjun så spelar jag en av hennes önskesånger. Här kommer första delen. Jag har glädjen att sitta hos en av mina vänner, Lisbeth Lindholm, eh, som också bor här ungefär Vilbergen Vilbergen. Skarphagen, kan man säga, gränsen. Och vi är också med i samma smågrupp i Pingstkyrkan. Vi har det vi kallar för bönegrupper eller cellgrupper. Och när jag och min fru Gittan flyttade hit för fyra år sedan så fick vi vara med i den här trevliga bönegruppen som brukar träffas en gång i månaden. Och för mig har det varit trevligt att lära känna Lisbeth därför att... Jag har alltid vetat vem hon var men vi umgicks inte när, vi, när jag var ung och vi var unga och därför så är det kul att ha blivit vänner. Jag har kommit överens med dig Lisbeth att du skulle berätta lite grann om din barndoms Norrköping. För att jag vet att du har väldigt bra minne och du minns saker. Och jag var så förvånad när du också berättade saker om min farfar som du kände väl. Och som betyder mycket för mig också. Berätta lite grann, hur var Norrköping när du växte upp? Ja, Norrköping var ju en industristad verkligen. Man tyckte ju bland annat att det låg som ett moln över hela Norrköping, det luktade rök och om alla fabriker och så här och man hörde fabrikerna, jag växte upp i Röda stan på norr där bodde jag från det jag var två år och till det jag gifte mig 1960. Din barndom, kan man säga mm. att det var 40-talet? Ja, det var 40-talet. Ja. Det var ju efter krigstid kan man ju säga, vi hade ju inte krig i vårt land som är var men att vi upplevde ju ändå ganska mycket av, det var ransoneringar och det var eftersom vi bodde ganska nära F-13 så hörde vi ju alltid flygplaner när de körde över, det var ju bombplan och det var allt möjligt. Röda stan, det är ja. det som ligger på andra sidan järnvägen va? Är det nära polishuset egentligen eller? Ja, ja polishuset. Sen går ju Bergslagsgatan, hette gatan som vi bodde på då. Så det ligger upp mot, ja, mot Nefa. Alltså mellan, mellan polishuset och Nefa. Ja, Gamla okay. Nefa kan man väl säga. Ja och det var ju en idyll. Där det var mycket barnfamiljer. Man hade mycket lekamrater och... och Roligt, varje dag faktiskt. Bodde ni i en villa där? Vi bodde i en... var i två halvor. Så pappa ägde en halva med två lägenheter. Som min moster och morbror bodde i den ena lägenheten och vi i den andra. Då. Så ni var medelklass kan man säga? Ja. Eller var ni, var ni något sådana här välbärgad medelklass? Nej, det kan jag inte påstå. Min mamma var ju hemmafru. Och pappa han jobbade som maskinreparatör på harvester som fanns då. Det ligger ju eller låg nere vid polishuset. Mm. Så att eh, vi hade eh, ja som de flesta andra på den tiden kan man väl säga. Det var ju det var ju arbetarklass. Eh, Norrköping var en arbetarstad. En industristad. Det var, det var mest arbetare faktiskt. Hur långt hade du till skolan när du var barn? Jag hade inte så långt. Det var ju kanske kan man säga, två kvarter för jag gick på Matteusskola. Till och med sjätte klass. Mm. Så att jag hade den ganska nära. Mm. Och tyckte om att gå i skolan. Och hade du lett dåligt. för dig något sådant här? Ja, det kan jag nog påstå mm. att jag hade. Men hur, hur mycket fick du studera då? Det var ju inte så självklart Nej, när vi var barn. det var det ju inte. Efter sjätte klass då så sökte jag in till eh, Realskolan, Samrealskolan som låg vid Västertull. Och jag kom in där. Och eh, på den tiden så fick man ju betala terminsavgift och man fick betala alla böcker själv. Till och med pennor och så gummi och räkneböcker. Och så fanns det ett antikvariat på Anderssons bokhandel där de sålde begagnade läxböcker. Då. Så då gick man dit först och främst och kollade om man kunde köpa lite billigare. Och även jag minns ju Anderssons bokhandel och det var ju en chock för förra året som de gick i konkurs. Jo, och det, ja. det var nog en chock för många gamla Norrköpingsbor. Ja, det var ju en väldigt gammal affär. Bokhandel. Fanns det matbespisning som på den tiden? Nej, det fanns inte. Jag tror, jag, jag minns faktiskt inte riktigt men att det var kanske en och annan som hade det väldigt dåligt ställt och som fick... Gå och äta någon soppa eller någonting mitt på dagen, men eh, vi andra, vi bodde ju ganska nära skolan så att man gick ju hem på lunchen åt. Och, Eftersom din mamma ja, var hemma. Ja. och de flesta mammor var hemma på oh. den tiden. Så att jag, jag gick hem åt. Ja, var ja. det stor skillnad med Realskolan och mot eh, den lägre skolan, då och mellanstadieskolan. Ja. Det är klart det var skillnad. Det var ju många. Då hade man ju flera lärare och, och så här. Och det var, man hade morgonbön eh, varje morgon. Men jag var befriad ifrån morgonbön. <laughs> Konstigt nog, men det var för jag bodde för långt ifrån. Man åkte skolvagn på morgonen. Men att jag behövde inte komma så tidigt som till morgonbön. Det jag fick ju om jag ville. Klar. Vad innebär skolvagn? Det var en spårvagn, en spårvagn då, som man kunde åka med. som man fick ett särskilt spårvagnskort. Mm. Mm. Morgonbön hade vi ju även givetvis i vanliga skolan, i folkskolan mm. säger. Vi sjöng alltid en psalm och läste fader vår på morgonen. Läste eh, Gud vill maten innan vi gick hem på lunchen. Och läste Gud som haver innan vi gick hem på eftermiddagen. Och det var, det var så gjorde man kanske i alla skolor? Ja, då. det tror jag. Ja, det, jag tror inte våra lärare var speciellt kristna så. Nej. Det tror jag inte. Vad, vad tyckte de att göra på fritiden när de var barn då? Ja, jag var ute, jag, man var ju ute det mesta för att lägenheterna var ju inte så stora så alltså man hade inte så mycket kompisar inne utan man var ute och jag cyklade och hoppa hage tyckte jag var väldigt mm. roligt, hoppa rep mm. och, och sådär. Och så hade vi mitt i Röda stan då en ganska stor lekpark där det fanns diverse gungor och lite allt möjligt. Var gymnastiken i skolan uppdelad med pojkar och flickor? Ja, det var det. Vad för typ av gymnastik som ni gjorde då? Hör du, ärligt talat så vet jag inte så mycket för jag var befriad från gymnastik. Jaha. Jag hade något litet blåsljud på hjärtat Jaha. och det tyckte dock någon att då skulle jag inte vara med i gymnastiken. Men har på hage gjorde du? Ja, det gjorde jag. Och cyklar gjorde jag. Och det var nog, idag tror jag inte att de skulle ha brytt sig om det. Nej, nej. Men det var ju ändå lite omtänksamt då, att ta hänsyn till det. Jo, visst var det det. Jag var lite klen på den tiden. Ja, ja jo, men det är sådär. Ja. Eh, fanns det affärer runt om i ett hus då i kvarteren ja. där i Röda stan? På andra sidan gatan så fanns det en liten mjölkaffär. Och där, på den tiden så var det ju väldigt uppdelat. Så det var ju bara mjölk, ost och bröd och dricka då, i mm. princip. Och sen fanns det längre bort i mitten röda stan så var det konsum. Och där var det då tre affärer. För de fick inte, som det är nu, är ju allting under samma tak. Men då var det en särskild mjölkaffär, en särskild eh, köttaffär och en särskild speceriaffär. Ja, så, är det, så kvar, ja. även konsum hade det så. Ja, alltså, ja. det var det. Ja. Mm. Men annars, mamma bakade ju allt bröd och sådär. Så, där, så att, mm. bröd var väl inte direkt. Köpte vi inte så mycket? En annan gång när vi pratade så berättade du att du jobbade också inom handeln. Ja. När blev det då? Var det efter direkt för skolan eller? Det var så här att jag gick två år i realskolan. Och sen så tyckte jag att det räckte. För jag tyckte att jag hade ju aldrig några pengar. Jag kunde inte köpa. Min pappa var lite snål om jag ska vara ärlig. <laughs> så jag nej, hade jag ingen lust att läsa längre. Så jag slutade. Och dagen efter jag hade slutat så kom min grannfru och frågade om jag inte ville börja, börja och jobba tillsammans med henne i en av mjölkcentralens mjölkaffärer uppe på Korsgatan. Ja. Var du 15 år då eller vad kan du ha varit? Jag var nog inte mer än 14 egentligen. Ja. Ja. Och det gjorde jag så att sen den dagen så har jag jobbat kan man väl säga då jobbade jag mjölkcentralen här i stan det låg ju mitt i stan på den tiden där Domus parkeringen ligger nu och de hade små mjölkaffärer nästan i varenda kvarter i hela stan mm. som ju hörde ihop då på något sätt men där jobbade jag och det, det var ju ganska tungt det var tunga mjölksår och man hade inte kylar från början utan man fick ju lyfta dem i basänger med is och så där. Och där sålde ni mjölk och grädde mm, ja. och filmjölk ja, också. Ja, och kärnmjölk och skummjölk. Och, ja. ja. och bröd. Och ost och bröd och ägg. Ja, det kunde ni sälja. Ja, och läsk. Smör förstås också. Ja, och, ja, och läsk. Läskbackar ja. var det. Använde man margarin när, när du var barn? Ja, det fanns margarin jag gjorde det. Min Men, mamma använde inte det. Hon använde smör. Och de flesta använde kanske smör jag till smörgås? Jag tror nästan det. Jobbade ja. Mm. Ja, ja, du i du inom handeln allt framgent ja. sen i ditt liv? Eller? Egentligen så var det ju så här att min dröm den var ju att jobba inom sjukvården. Mm. Ända från det jag var liten. Min pappa var ganska mycket in och ut på lasarett och så här. Och jag fick för mig att jag skulle bli sjuksköterska. Mm. Så att, men på den tiden var man tvungen att vara 18 år innan man började i sjukvården. Mm. Så att, jag jobbade i handeln tills jag var 18 år. Mm. Då började jag i sjukvården. Jaha, så du mm. gick sjukskötska eller nej du, nej, du fick jobb direkt. På den tiden så behövde man in, inte så mycket. Nej. Utan jag gick ut till sambehov, till eh, föreståndar innan. En stärkt dam från topp till tå och sa att jag skulle gärna vilja börja jobba här. Jaha, sa hon, då kommer du på måndag morgon klockan Nej. sju. Oj, det var väl. Väldigt... Ja, så det behövdes inte så mycket då. Så att det blev något, kan man säga, som ett sjukvårdbiträde ja, då. Ja. Ja. var. som behov ett... Eh ett sjukhus för äldre eller var det för sjukhus på den ja, tiden? Ja, det var ju både ålderdomshem men det var ju också värnhem fanns det ju då för förståndshandikappade ja. och så fanns det något som de kallade för stormen ja. och det var ju då sådana som var psykiskt sjuka ja. Men jobb, jobbade du på någon svår nej, avdelning? Nej, jag jobbade på långvården ja. mm, det, gjorde jag. det var ju lite annorlunda på den tiden när man tänker på det och pratar om det så Tycker man ju var rena stenåldern för att det... Och det är klart fysiskt påfrestande ja, mycket, mycket mer än mycket. det är idag ja. kanske. fanns inga höj- och sänkbara sängar, det fanns inga engångsmaterial. Nej. Utan man, man fick ju lyfta väldigt tungt. Mm. Och. Och så här. Var Men... sjukvården det du hade drömt om då? <laughs> Eh, inte där kanske, <laughs> det kan jag väl inte påstå. Ah, Men jag trivdes, jag trivdes jättebra. Ah. Jag tyckte det var väldigt roligt att jobba med gamla människor. Mm. Att eh, en del som kunde berätta, höra dem berätta om sin barndom och vad de hade gjort i livet och så vidare. Pyssla om dem och lägga upp håret på tanten mm. och se till att de hade det bra. Så jag trivdes väldigt bra, det gjorde jag. Ja, min fru kommer tillbaka till Norrköping efter 45 års bortavaro för fyra år sedan. Men du som har bott i Norrköping hela tiden, om du skulle jämföra din barndoms Norrköping, hur det såg ut med hur det ser ut idag, vad är de största skillnaderna skulle du säga? Ja, det är ju en väldig skillnad. Det fanns ju mycket gamla ruckor, kan man ju säga. I stan som ju är rivna idag. Och idag bygger de ju så otroligt mycket överallt mm. så det går nästan till överdrift. Man känner inte igen sig. Men eh, så visst, visst ser stan helt annorlunda ut. Alltså, jag... Men samtidigt många av de här stora fina husen mm. i centrum, mm. de är ju gamla. Ja. De är ju mycket äldre än ja. nu så det är klart ja. att en hel del måste ju ändå vara sig likt Jo ja, visst är det det. Ja. Men det är klart som Rostgatan och St. Persgatan och de här gatorna, där är det ju helt annorlunda det det, idag. Ja. ja, där är ju. Ja. Men Röda stan finns ju kvar. ja det, det har de ju inte, de fick ju för sig att de skulle riva det, men sen K-märkte de det så, ja, det så det får det inte rivas. Ja, så det är inte i Ja, det är i Men ert hus finns det kvar? Ja då, gör det. Är det säkert? Ja Mm. Vet du vem som bor där? Nej, det har bott många faktiskt. Ja, efter mm. pappa sålde 1972 så det är ju några år sedan. Musik. Och ingenting längre känns rätt Du vill han ge dig och Som inte har någon gräns Och när hinder reser sig på din väg Som du inte själv klarar av Guds kärlek hjälper dig Innan vi lyssnar vidare på fortsättningen av samtalet med Lisbeth Lindholm så berättar jag bara att det vi lyssnade på det var Roland Dutbult och Camilla Bagler och Kör Gud har omsorg om dig. Men Här kommer Lisbeth tillbaka. Du är ju med i Pingskyrkan, Sionförsamlingen sa vi förr. Nu heter det inte ens det längre, det heter Pingskyrkan i Renströmmen tror ja. jag. Men har du varit med där ända som du var barn i Pingskyrkan? ja. Det har jag. Jag var faktiskt två år när jag började söndagsskolan i, i gamla Sion. <laughs> Inte i gamla gamla Sion utan den gamla Sion. Uh -huh. Och eh, min mamma och pappa de tillhörde faktiskt i manerkyrkan. Men sen 1942 så gick mamma över till Pingstkyrkan. Uh -huh. Och eh, då blev det det att både min syster och jag vi började söndagsskolan där. Uh -huh. Jag kommer faktiskt ihåg jag har en minnesbild av när jag kom in i den kyrkan första gången När du var två år? Ja, jag, jag har en minnesbild ja. från ganska tidigt hur det såg ut, jag tyckte den var så enormt stor så jättestor så jag nästan och det är klart, jag var ju inte så stor så. Mm. Men den var stor det fanns väl ja. över tusen sittplatser ja, jag, jag ja. mig i kyrkan där på mm. Hantverkargatan som sen ja. blev Skomakargatan Ja, precis, ja, just det Nej, och sen har jag ju ja, gått i söndagsskola och olika grupper, bibelgrupper och, och allt sånt där gjorde jag ju då. Ja. Man, Men var du barndöpt först också? Nej, du jag, var var, inte jag var välsignad. Ja, <laughs> ja. ja. Ja. När döptes du då? Jag döptes 1951 och då var jag 11 år. Mm. Först april, men det var inget aprilskämt. <laughs> <Ja>. <laughs> du, tycker du nu när du ser tillbaka att du visste ändå ganska väl vad kristendom var mm. och det vad det här du ville helt enkelt? Ja, dels så, så fick man ju hemma. Vi bad ju och mamma var ju väldigt mån om att vi skulle... Läsa bibeln och be och, och så här och så gick man ju på allting som var i kyrkan i princip mm. Och sen hade vi ju kristendom i skolan också Så att man, man fick det ju i sig Och när jag var åtta år så fick jag klart för mig att mm. Det var en, en kväll jag låg och jag kunde inte somna jag, Då tänkte jag, jag, jag måste nog be till Gud Att han tar hand om mig i mitt liv för att det, om mamma och pappa, om Jesus kommer tillbaka och bara mamma och pappa jag med, då blir ju jag kvar. Så då överlämnade jag mitt liv åt honom. Då var jag åtta år och så döptes jag när jag var elva. Vad tyckte dina föräldrar om det Var de helt införstådda med att det var ja. okej okay för dig att döpas då? Ja, ja då, absolut. De, de hade inget emot Nej, det. det hade de inte. Det var ju ett väldigt eh, stort musikliv i Pingsköka mm. i Norrköping- när vi var unga, var du med i sången och sådär ja, också? jag var ju med först i barnsträngmusiken. <laughs> spela faktiskt lite gitarr i den. Ja. Vi hade, eller en kompis till, och med hennes pappa lärde oss de enklaste akorderna så vi kunde spela lite grann. Det var inte alltså så svåra sånger på den tiden. Mm. Och sen var det ju ungdomssträngmusik. Och sen blev det ju då, eh, ja vad heter det? Strängmusiken, Strängmusiken ja. hette det väl bara på den tiden, mm. ja. Som man ledde då. Ja. Och då fick man provsjunga. sjunga. det var så pass ja. ordentligt och det, nog, ja. Jag vet inte om det var så mycket för att han skulle höra att vi kunde sjunga. Som att han ville höra om man skulle sjunga allt eller ja. sopran eller så. Jag mm. tror det. Men det var många sångare i den där sånggruppen oh, ja. på den tiden. Ja. Har, du, har du något minne av hur många? Ja, det var ju över hundra. Du menar ja. det? Kunde det vara över hundra på en gång ja, tror du i Ja, i ibland så var du fullt på, på sångarläktaren så vi till och med stod ut på, mm. på trapporna. Ja. Ja. Vi ja, hade va? ju ganska mycket musiker också ja, på den tiden. Ja. Fioler och allt möjligt. Mm. Nej, jag har alltid tyckt att det var roligt att sjunga faktiskt. Ja, vad spännande. Ja. Vad har du varit intresserad av i kyrkan och i liksom, arbetet förutom att sjunga då? Har det varit något annat och har varit verksam i, i församlingen? Ja. I i början så var det ju barn då förstås. Ja. Så fort man kom upp då i 13-14 år. Då, då, ja, det fanns ju bibelklass och den gick man ju också. Men att, då fick man börja hjälpa till som medhjälpare i barnklasserna. Mm. Och då hade vi ju nere i, i lilla salen, jag vet inte om du kommer ihåg där, men vi hade ju eh, väggar, eller vad ska jag säga, som, så det blev som bås. Man fällde ut ja, ja. och så hade vi sandlåda- mm. Och så var det ju gubbar där idag och allt möjligt sånt. Så, hade så man du undervisade också ja, in, i sandlådan? inte med det samma utan då var man ju mest att man hjälpte till ja. att ropa upp mm. dem som var där och sådär. Men det blev ju så så småningom. Sen hade jag ju söndagsskolan. Ja, jag fick egna barn och gick med dem och sådär ja. också. Ja. Var det mycket ungdomar då mm. när du växte upp? Det var väldigt mycket ungdomar då. Det var det. Ja, ja, det var det. Var det, var det, hade du kompisar? Hade du, eftersom ja. du växte upp så kanske ja. du, du hade ganska mycket kompisar. Ja. ja, jag hade ju de kompisar jag hade. Om jag säger, det var ju i kyrkan. Vi var ju ett stort. Ja, vi umgicks ju jämnt. Vi bodde ju nästan i kyrkan. Vi var ju på allt som, ja. som gick mm. <laughs> och gå på. Både möten och annat. Så att det, jag hade mycket kompisar. Mm. Ja. Och vi hade, vi var, ibland så åkte vi ut, vi hade en gammal buss, eller gammal buss, det var en, en medlem som körde den där bussen, var egentligen till arbetarna där han jobbade. Men ibland så fick vi åka på söndag eftermiddagarna ut till, vi hade ju utposter som det hette, mm. lite utanför. Filiade helt Ja, enkelt, ja precis. Mm. Och då åkte vi ut och hade möten på efter, söndag eftermiddagen, vi mm. hade med ganska mycket på mm. den tiden. Ja. Ja. Nej, sen hade jag ju nu på, på senare år, om jag säger så hade jag 20 år sedan ungefär, så hade jag bibelgrupp för lågstadiebarn barn i, i kyrkan. Det har du haft. Ja, ja. det har ja. haft också. Mm. Mm. Och sen nu mera på senare tid så har, är jag med i omsorgsverksamheten. Ja. Och eh, det är ju besöksvärda, man besöker några äldre i ja. församlingen. Ja. Det är ju en grupp som gör det. Och det är väldigt givande faktiskt. Roligt. Du har varit kristen sedan du var åtta år kan man säga. Ja. Ja. Har du aldrig tvivlat på att Gud finns eller på att Jesus finns? Jo. Har du gjort det? Ja, det har jag mm. nog. Fast det, det har inte varit några längre stunder. Nej. Det, nej, men ibland så visst har man väl tvivlat. Man har sett saker och ting. så här, Hur kan Gud tillåta det och hur kan... Hur tänker han nu ja. och så vidare. Men, men jag har ju min grundtro ja. alltså. Så att, har du något eh, väldigt konkret bönesvar eller något tillfälle då du, då du själv är övertygad om att där hjälpte Gud mig när jag bad? Så det var kul Ja, det kom ju lite plötsligt förstås. Det har man väl. Det är som är lite roligt. Som jag kan berätta det från, från gamla kyrkan Jag var med i köksgruppen ja. Och eh, då var det så här Att vi skulle baka Till något eh, läger Eller vad det var Jo det måste ha varit ett läger Och då köpte vi in eh, Mjöl och ja, ingredienser Så skulle vi baka Så vi fick ta hem det var och en Och jag stod Det var en kväll här Och jag stod och bakade Och Mjölet räckte inte. Degen var lös. Och, det, och jag tänkte. Men gode Gud det här går ju inte. Mm. Vad gör jag nu? Jag gick in till grannen. Grannen var inte hemma. Min man var ute och reste. Så att han var inte hemma. Så jag hade ingen att skicka heller. Och då, då så sa jag till Gud att. Det här är ju dina bullar. <här> så nu måste du hjälpa mig med ja. det här. Och då såg jag. Hur degen tjocknade Med mina egna ölar, Nej, det alltså. Jag kan väl intressant. säga det, ja, det, är ju, det är lite roligt samtidigt ja, det Men är. det är riktigt konkret Så det blev bra Det bungar. blev jättebra ja. <laughs> <laughs> Absolut ja. Ja. Du är duktig att berätta Lisbeth. Det är väldigt <laughs> trevligt att höra Det är faktiskt så att Någon berättade att ni var Ett gäng ungdomar Som träffades och hade någon slags Stickjunta eller syjunta <laughs> Och jag har hört lykten om att ni håller på än idag, det ja. där måste du nog bena ut för mig. Ja, eh, vi började 1957, <här> så vi har faktiskt firat 60 år i år <här> <här> och vi var åtta flickor från början. Och faktiskt att vi hade då pojkvänner, de som vi sedan gifte oss med mm. och som vi har varit gifta med då, så länge det har gått. Ja. Ja. Eh, och eh, vi var ju 17, 16 och 17 år så att på den tiden då skulle man ju sy sin utstyrsel. Jaha. Ja, så vi broderade lakan och vi virkade spetsar och vi fållade handdukar och, och hade väldigt trevligt. Och sen gifte vi oss först, Lennart och jag, 1960 och sen mm. kom de andra efter på närmaste åren. Våra äldsta barn är ju ungefär lika gamla. Ja. Vi har ju vi har ju hållit ihop i alla år. Blev det barnkläder sen då? Ja, sen eller? blev det barnkläder, sen stickade vi och så vidare. Numera handarbetar vi inte. Det tycker vi har gjort vårt. Men däremot så, så har vi alltid en stund och vi läser Bibeln och ber ja. tillsammans. Och vi har ju haft väldigt glädje av varandra, både i sorg och glädje. Mm. Och genom åren. vi har, Det är ett nätverk om jag säger. Mm. Och så har vi ju församlingen. Som det är är ganska fantastiskt. Men en förening, alltså en helt enkelt en kamratförening mm. som håller på i 60 mm. år. Det är ganska ja, det är nog speciellt. Ganska speciellt ja. Ja. Eh, vi kan väl försöka, även om det kanske inte är så lätt, mm. Lisbeth. Jag vet att du. För inte så länge sen så förlorade du din kärlelän. Ja. Ni var gifta i många, många år. Ni var gifta i 57 år. Ja. Mm. Och han var en duktig och praktisk mm. och kunnig kar. Ja. Och ni har haft mycket roligt ihop också. Ja, det var det. ja. Jag var bara 16 år och han 20 när vi träffades. Ja. Så det var ju många år. Så mm. ni fick många fina år. Ja. Men... Han blev sjuk och mm. uh, hur länge sedan är det nu när vi pratar mm. sen han fick flytta? Nu är det fem månader, ja. den 26 månader. Och vi säger mm. ju att gå hem till Gud mm. och det är ändå ett skönt ord mm. ja. mitt i allt elände. Mm. Jo, det är, jag är tacksam att han fick sluta, han, han hade jobbit på slutet. Ja. Och, tacksam för alla år vi fick tillsammans. Ja. Mm. Det här huset som du bor kvar i mm. Hur länge har ni bott i det? Det har vi bott i sedan 1978 Så det är ändå ja. många år Ja, ja det ja. är det Vi byggde det ju inte själva För det var sån där Ja har bygge om jag säger Men han gjorde ju mycket här också mm. Tapesera mm. och mm. Och så vidare Nej han, han var ju väldigt praktisk Så att han kunde väldigt mycket Ja, vi, livet har ju både ljus och mörker ja. för oss alla. Jo, och, det är ju så. Ja. Ja. Men vi har ju ett hopp att vi, att vi får se varandra igen. Ja. Och det är ju skönt. Som avslutning Lisbeth, det har varit väldigt trevligt att prata med dig för. Jag tror att det är mycket intressant för lyssnarna att höra det här. Men finns det någon tanke i Bibeln eller någon Bibelord som du tycker har... Stärk dig och, kommit och varit ofta som en hjälp för dig. Är det något ord du inte kunde utan till, men någon tanke som du hämtar tröst från? Ja, det finns ju många egentligen, men det som det är ju den 23:e salmen tycker jag väl ha varit till hjälp. Nu, under den här tiden särskilt, ja. så är det den som har och det är den här, som börjar herren herren är min härren ja, genom dödsskuggans dal och allt det här ja. han är med i alla situationer mm. och det är ju en väldig trygghet och sen mm. alla löften som finns i Bibeln ja det finns mycket men jag är dålig på att återge så här på ja. <laughs> en gång tack Lisbeth för en väldigt trevlig pratstund ja tack själv Ännu en önskesång av Lisbet blir det här efter intervjun. Inger Henneborg, I hans hand. Mm. Oh Jag har slagit upp ett bibelord i Isaiah 40 apropå alla aktiva pensionärer jag träffar i kyrkorna varje vecka. Det här är en text som är uppmuntrande från sjätte versen. Lyft upp era ögon mot höjden och se vem har skapat allt detta. Vem för härskaran där upp för uppe Fram i räknade skaror, genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn, inte en enda uteblir. Hur kan du påstå och säga, min väg är dold för Herren, Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört, att Herren är en evig Gud-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 Det färdas framåt utan att bli trötta. Gud ger oss mening i livet och ger oss ett hopp för evigheten. Och han ger oss kraft på vandringen. Låt oss bedja. Tack för denna dag som du gett oss, Herre. Tack för meningsfullt liv. Tack för krafter. Tack för alla. Härliga människor jag träffar i olika kyrkor, en del har kommit upp i åren men har mycket energi och mycket livsglädje. Tack att du ser oss alla, är med oss alla. Amen.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 Ja, här hörde du mig sjunga en av mina små bönesånger, bibelvisor. Du har sett oss, du har hört oss. Och en sång till blir det här med Ingvar Holmberg, här och nu. Gud är här och nu.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 Vi avslutar veckans program med Krister Sjögren i den härliga aftonsalmen. Bred dina vida vingar. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.